বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নুন ওয়াল কলম ওয়া মা ইয়াসদুরুন ইম নাম আল্লাহস দস আল আবামারস দস বর্মহারজigen নুন বাইম শরাইব্র উন্ডেম وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Du bist durch die Gunst deines Herrn kein besessener Es wird für dich wahrlich Lohn geben der nicht aufhört, und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Du wirst sehen, und auch sie werden sehen, wer von euch durch Besessenheit der Versuchung ausgesetzt ist. Gewiss, dein Herr weiß sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt. und er kennt sehr wohl die rechtgeleiteten فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل مَنعٌ للخيرِ معتَدٍ أثيمٌ عتلٌ بعد ذلك زنيمٌ أن كان ذا مالٍ وبنين إذا تتلى عليه الأولين سنسمه على الخرطوم سو جهورچه nicht den Leugnen der botschaft sie möchten gern dass du schmeichelst so dass auch sie schmeicheln können. Und gehorche keinem verächtlichen Schwörer, Stichler und Verbreiter von Verleumdungen, Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist, einem von grobem Benehmen und darüber hinaus einem Eindringling. Nur deshalb weil er Besitz und Söhne hat. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, es sind Fabeln der Früheren. Wir werden ihn mit einem Merkmal auf der Nase zeichnen. In بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا ضالون wir haben sie geprüft wie wir die besitzer des gartens prüften als sie schworen Sie würden ihn bei Tagesanbruch abpflücken und nichts ausnahmen. Da ging darin Verheerendes von deinem Herrn umher, während sie schliefen. Und er war dann am Morgen wie abgepflückt. Da riefen sie bei Tagesanbruch einander zu. Geht in der Morgenfrühe zu eurer Pflanzung, wenn ihr pflücken wollt. Da zogen sie los und flüsterten dabei einander zu. In ihn soll ja heute kein Armer zu euch hinein gelangen. Und sie gingen hin in der Morgenfrühe, zum Verwehren bereit. Als sie ihn aber sahen, sagten sie, Wir haben uns fürwahr geehrt. Nein, vielmehr entbehren wir alles.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 sagten Preis sei unserem Herrn wir waren gewiss ungerecht da wandten sie sich einander zu. sich gegenseitig tadelnd. Sie sagten, o wehe uns, wir pflegten ja das Maß an Frevel zu überschreiten. Vielleicht wird unser Herr uns zum Tausch dafür einen besseren Garten als ihn geben. Gewiss, nach Allah steht unser Begehren. So ist die Strafe, aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer. wenn sie nur wüssten innal muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im afanaj'alu almuslimina <pussle> kalmujrimina malakum kayfa tahkumun am lakum kitab fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum gewiss für die gottesfürchtigen wird es bei ihrem herrn die gärten der wonne geben sollen wir etwa die gottergebenen den übeltätern gleichstellen was ist mit euch wie urteilt ihr oder habt ihr eine schrift in der ihr lernt und sucht ihr sollt darin wahrlich das haben was ihr euch auswählt. Oder habt ihr von uns verbindliche Eide, die bis zum Tag der Auferstehung reichen. Ihr bekommt wahrlich das, was ihr urteilt. Sallhum ayyuhum bithalika za'im Am lahum shuraka'u <shriefe> fal ya'tu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون Frage Sie wer von ihnen dafür bürge ist oder haben sie etwa teilhaber so sollen sie doch ihre teilhaber beibringen wenn sie wahrhaftig sind. Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen, aber da werden sie es nicht können, während ihre Blicke demütig sind und Erniedrigung sie bedeckt. Dabei waren sie doch bereits aufgefordert worden, sich anbetend niederzuwerfen اِذْ نُوحِي إِلَيْكَ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَإِنْ آمَنُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّمَا نَحْنُ مُنَذِّرُونَ وَإِنْ قَالُوا أَخْرَجَكُمْ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي إِنْ فَر حُكمِ رَبّكَ وَلا تَك كَ صاحبٍ حوتئِذ ندَ وَهُو مَقوم لولا أنْ تَدَركَهُ نعممَ مِر رَبِّهِ لَُ بِذَب عرااءِ وَهُو مَذُوم فجبَهُ رَّهُ فجعلهُ منِن الصالِحين mich allein mit denjenigen die diese Aussage für Lüge erklären.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 So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und sei nicht wie der Gefährte des großen Fisches, als er voller Gram zu Allah rief. Wenn ihn nicht eine Gunst von seinem Herrn rechtzeitig erreicht hätte, wäre er wahrlich auf das kahle Land geworfen worden und hätte sich dabei Vorwürfe zugezogen. Da erwählte ihn sein Herr, und machte ihn zu einem der Rechtschaffenen. Diejenigen, die ungläubig sind, würden dich, wenn sie die Ermahnung hören, mit ihren Blicken wahrlich beinahe ins Straucheln bringen und sie sagen, er ist ja fürwahr besessen, doch es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner.